Në ruaj shikuës, selamu alaikum. Mirësë se të takojemi në emisionin e radhës duke kërkuar përgjigje. Në emision këtë që nga shosërën që do të martë mërëma prej orës 18.30. Son të pjëtjeve tuaja që nga kini dërguar për mes adrese son elektronike, pjëtje qësë i visë kësë pi koma po për mes mesajëve, do të përgjigje të hoqë a laudin a bazit të cilit i dëshiroj mirësardhje. Hoqë selamu alaikum dhe mirësardhës. Oshë fillojme për për për emision në sëntëm, e cila thotë kështot të sëmurët nga mendja a du t'jemë banor të gjenetit. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahirrabbilalamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Allahun e larsuar, lafdrujmë qojmë salavatat dhe selam e pejgamberit e ti Muhammedi sallallahu alaihi wa salam, familje shokve, dhe të gjithë ato erë besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Ë nuk ka dyshim se Islami në ato obligime me të cilat in garkon njerëzit në përgjithësi, për të qenë ato obligative për ta duhet një prej kushteve apo apo gjërave që duhet të plotësohen krahas e arritjes së moshës së pjekurisë e gjërave tjera është edhe që njeriu të jetë i vetdijshëm me një fjalë tjetër më me mendje të shëndosh. Prandaj nënë tjetër të gjitha ata persona të cilët nuk kanë aftësi mendore me një fjalë nuk nuk janë të shëndoshëm ndrisht, të tillët nuk ngarkohen me obligimet fetare në përjetësi duke filluar prej namazit edhe obligime praktike namazi është kështu me radhë për këtë thot dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith u rufi al-qalamu an thalatha që lapsi ngrihet nga tre njerëz që nuk shënon veprimet vë, e tyre as për të mirë as për të keq për tyre është E, e, i smur e, prit, i pari është a i cili flen apo është në gjumë dheri sa të zgjohet i dyti është e, sabi, e, femija e cila nuk ka arrit moshën e pjekuris dheri sa të ta arri atë mosh dhe i treti është i qmendori dheri sa të jetë i këthjelt apo të jetë i shëndosh mendrisht e, dhe e, pra njeriu i cili nuk ka mendje logaritet në këtë kategori me gjithse Çështja e njerëzve të cilët kanë probleme e me mendje ose kanë rregullime psikiqe, nuk janë të gjithë të njëjtë. Kemi prej tyre disa kategori që faktikisht që nga lindja janë në atë formë, edhe kuptimi i tij është shumë i mangët apo apo edhe nuk ka mundësi të kuptojë gjërat ashtu siç duhet por ka mundësi që diqka të kuptoj mirë, diqka në ndryshë, e kështu më radhë. Pas ta kemi nga njerëzit të cilët, nërshan në fillim, kanë qenë të mirë pësi që i kështë mirë, po pësi rezultat i ndonjë ndeshje, apo ndonjë fatkesje, kanë dohë që të humbin arsyen, e, ose mund tjetë edhe si rezultat i smundjes pësi që i kështë që të humbin arsyen, e kështu më radhë. Prandaj e tëra ndërlidhet me aftësinë mendore të këtij personi. Nëse aftësia mendore e këtij personi është në gjendje të dallojë të mirën nga të keqen dhe është ka mundësi të dallojë diçka nga kjo, atëherë edhe ngarkesa ndaj ndaj tij, edhe nëse nuk është e plot fuqishme, mund të jetë e përshtatshme ë uh, mirë po në, në parim një person i cili uh, nuk ka mendje, nuk e di zon drejt, i tilli është i liruar nga obligimet fetare në përgjithësi zoti i mëshmirë. Lexojmë një pyetje që ka të bëjë me namazin. Hoza uh, ne shikues pyet kështu kur shkova në xhami për ta falur farzin u vonova për një rekat. Uh, pasi hoza përfundoi namazin u ngrita dhe zaventsova atë rekat. Mirë po, dikush nga gjemati ja kujtua në hoqës se ka falur një rekat më pak. A ju ngrit me gjematin për të vazhduar rekatin që kishte haruar, ndërsa duke qenë se edhon isha aty edhe on ju bashkan gjita atyre. A kam vepruar mirë dhe si duhet vepruar në këto situata? Po. Jenë dy qështje që ndërlidhen me situaten me rëthanën që është balafachu këj pycë. Rëthanë e parë është nëse njeriu ju faktikisht nëse falësi, pavarësisht është me gjemat apo falët vetë, nëse duke me ndu se e ka përfundu namazin, jep selam para kohë, qofë në rekatin e dytë, apo në rekatin e tretë, dhe i ka mbet mangut pa falë një rekat ose dy, dhe e përfundon namazin, jep selam dhe a i pretendon se është në rekatin e fundit dhe me ndon se ka kry namazin, dhe për këtë shka jep selam në të dy anët, dhe pas kësaj ose e kujton vet ose dikush nga xhamati thot vazhdoj edhe një rekat ose e ke lënë mangut në një rekat atëherë si duhet veproj falsin këtë rrethon ka sqarime dhe shtjellime të te ulemat edhe tek me dhëbet në përgjithësi mirë po neve pa u futur në elaborimet e atyre trajtimeve dhe shoshitjeve që i kanë baur dietar të fikut në përgjithësi themin se në kët rast nëse periudha është shumë e shkurtë dhe edhe edhe nëse ka ka pasë ndonjë bisedë sqarimi në lidhje me at namaz, kjo nuk përfillat dhe me një herë si ta kuptoni besimtarit se ka namazin në gjys, ngritet dhe vazhdon namazin, e plotson atë pjesë namazi që i ka mbet, pastaj jep selam e, e, dhe e kompenzon at harres dhe at selam që ka dhon para kohë me dy secdete e harresës që i bën zakonisht falsi në fund të namazit kur harron. Dhe kështu duhet veprohet në përgjithësi. ë Mir kurse në rastin konkret nëse dikush është lidhur me të me vones. Edhe imami është në rekatin e tretë. Dhe ky lidhet masim ose është në rekatin e e fundit dhe ky lidhet me me me xhamatin ose me imamin dhe imamin rekatin e tretë qi mendon për vetin që është i katërti, jap selam dhe ky falës i mbetet edhe një rekat për ta falur, për shkak se nuk e ka plotsuar katërshen dhe ngritet me vazhdu namazin. Dhe në na at rast imami kupton se ka bër gabim dhe ngritet edhe imami për ta vazhduar namazën dhe për ta plotsuar. Atëherë e drejta është që të lidhet prapë ky falës me me me xhamatin, për shkak se ai gabim që e ka bër imami E, juridikisht, mësi pas vështërimit i islam, nuk logaritët se e ka përmbyll namazin, e ka përmbyll me, nga haresa, faktikisht, e, shëriatikisht, aja ndër është në namaz, pra ndaj, aji selam të cilën e ka ba, të cilën faktikisht nuk e bëri falësi me vonesë, a bjen poshtë dhe kur ngritet imami për ta plëcu namazin që i kam betë, kjoj lidhet apo e vazhdo namazin së bashku me të edhe nëse është ngritur para kohë, përshkak se është përshkak të, të hareses ose gabimi që e ka bërë imami, kjoj lidhet prapë e vazhdo namazin sa kam e vazhdo me imamin, dhe imami e bënd se hvisejden dhe kjoj e bënd se hvisejden dhe në fund namazit, kur jep selam imami dhe kjoj nëse i ka rekatet e plota, Ja selam, subahku me imamin. Nëse ka ndonjë rekat mangut që ka ardhur me vonë, atë ky prap ngritet e vazhdon namazin aty ku ka mbetur, e plotson atë namaz. Ja selam edhe me këtë del nga namazi, gjithësisht e përfundon namazin. Dhe kështu duhet të veproj, Zoti i di më së miri. Atëherë haz lexojmë një pyetje tjetër. Lutem për librit Muroja e Muslimanit vetëm në gjuhën shqipe. A duhet patjetër të lexoj lutjet edhe në gjuhën arabe apo mjafton vetëm në gjuhën shqipe? E, ju lutem një këshillë lutje të sëllat zakonisht besimtare i bën, nëse aj ua kupton kuptimin e tyre, ua di kuptimin e tyre, atërë kjo është më mirë, përshkak se në një formë apo tjetër, e ka të qartë atët që e kërkon nga zoti madhërishëm, se sa të letëzoj në formë të përgjësve ndonë një lutje që nuk e din kuptimin e ti. Me gjithë atë e, Thënjë e lutjeve duke u kufizu në mënyrën si i ka thonë pejgamberi, lavdrimi dhe pacha që oshim bitë, këtë e kanë preferu shumica e ulemave. Ma dje ka prej tyre që i kanë thonë se kufizimin në ato lutje cilat i ka bërë Muhammedi sallallallis, të cilat janë transmitu, na janë për cilë transmitu njëve në hadithet të sakta, Këtu është edhe pasimi i sunetit e pejgamberit tonë Muhammedit, lafdrimit dhe pacha që është mbite. Pra ndaj unë porosisë këtë shikuës edhe në përgjësi ata besimtarë që së lëtë bëjnë lutje të vazhdueshme nga libri në fjalë në buroja muslimanit, që së bashku me ledzimin e kuptimit të atyre lutjeve, që t'i ledzaj edhe në arabisht mundësisht ashtu të si jenë të transkriptuara, përshka këse kjo është më mirë dhe më afer lutjeve ashtu që gjikaba Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam dhe si nga ka përosit aji. Pra ndaj, nëse është mundësia dhe e ka në dispozicion besimtare këtë, nëse vepranë në këtë mënyrë, atëre është më mirë dhe më, më e afer që edhe Zotë i madrën shumë tja pra nëjë lutje të tilit. Zotë i di më smiri. Një shiku e se shkryuan, në rrasë se jemi ja shtëpis, a mund të marim mes mbi mbules, a pranohet nëse për rëthanat të caktuara nuk mund të ilagim flokët gjatë marjes abdesit? Po, qështja e dhanjes mes kokës, themi që është një nga ato qështjet për cilat ka debat të këfokahat në përgjësi, Ajo që farë edhim fillimisht në këtë problematik është se nga pejgamberi sallallahu alaihu sallam, por edhe në Koranin famlart, ajo që farë vërtetot është që besimtari gjatëmarjes e abdesit, nëse i ka këmbët me mbathje, me meste, apo me diqka që të mbathura, atëra ati i lehot mjë dhanë mes, edhe kjo vërtetot edhe në Koranin famlart, po edhe në praktike në Muhammedit sallallahu alaihu sallam. Por nëse ka pasur po, abdes gjatë mbathjes? Po, po, kjo është p pastaj vërtetojtë gjithashtu në disa hadithe të sakta që Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem kur ka pas në kok imamë atë veshja e kokës është një lloj shalli që zakonisht ndonë Muhamedi për ndrimin dhe pas sa qofshin mbi të e kanë bajtur në kokë i cili e, për të vesh për të për të vënë në kokë dhe për të hequr bajagi është një një veprim që nuk bëhet vetëm me sikur kapelat që vendosen atë heqet, po është në formë të shallit dhe duhet të, të sillet në kokë për rreth dhe nëse ajo hiqet prap nevojitet një kohë e kështu me radh një lloj mundimi, prandaj edhe vërtetohet në disa hadithe të sakta, eh, të cilat ka debate ulemat mirë po ajo çka dihet në në vërtetime që e, ka hadithe të sakta që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në disa raste kur ka marrë abdes nuk e ka heq imamën për miqon mes kokës por i ka dhon mes asaj imamës që e kishte mbi kokë dhe kjo vërtetohë si shasht në hadithet të qartan nga Muhammedi sallallahu a.s. Për këtë shkak disa prej fukahave, po sashishtë të medhebit e hambeli, po dhe disa djetartë të medhebit e shafi, konkludojnë që nëse gruaja, ka shamë në kokë dhe gjatë marrjes së abdesit vjen deri te pastrimi apo dhënia mes kokës atëri mjafton aty që të jap mes shamis dhe nuk ka nevojë me heq shamin dhe të jap mes kokës në përgjithësi. Dhe ky është një mendim prej ulemave. Kurse shumica e dietarëve duke filluar nga me dhebe anefi e kështu me radh thonë që kjo nuk është e drejtë e dha këto ato dy mendime më të njohura që vërtetojnë si thania të Fukahave në përgjithësi, e ndoshta më e saktë në këtë është ajo që kanë fond disa ulemata me dhëbeve të ndryshme që kanë elaboruar dhe kanë sqaruar këtë këtë çështje të ulemave dhe kanë thënë që nëse vërtet gruaja është në një rreth an që është vështirë për të heqja e shamit, sikurse mund të jetë prezente tek njerëzit e huaj, në përbanje publike ose mund të jetë koha e ftohtë shumë dhe heqja e shamisë dhe vendosja mund të shkaktojë shumë ë ë vështirësi atëra këto rathana nëse është në kësosjet këso e ata gruaja nëse jep me shamisë sikurse që i ka dhënë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam ë shollit mbi kokë nuk ka gje të keqe dhe kët e kanë lejuar prandaj edhe kjo është e sakta që nëse e bën gruaja këtë në këto në raste të jashtëzakonshme kur ajo ka nevojë për kët, atë rthemi që e fryma e islamit është që t'i lehtësojmë besimtarit e, respektivisht besimtares e as se si t'ia ja vështërsojmë asaj që t'i themi edhe në në prezencën e meshkujve të huaj duhet ta heqësh shamin ose kur është ftohtë i madh dhe vështirsia e veshjes dhe e mbulimit vendosjes së shamis dhe heqjes është shumë e mundimshme në disa raste për për femra, edhe nëse në këto raste i për mes atëherë themi se kjo është lehtësim që do duhej ti ti t'ia bëjmë besimtarës në rrethana dhe situata të caktuara zot radhës, i dimë mësimirin pyetja radhas a lejohet leximi i Kuranit me transliterim me fjalën transliterim nëse është për qëllim leximi i Kuranit i përkëthyër në Shqipë, prej gjuhës arabën në gjuhën Shqipë, ledzimi kuptimive të tyre, të atërë, themi që kjo lejot ledzohet edhe bënd ledzohet, ma dhe edhe kërkot prej besimtarët ledzohet që të kuptojnë porosit dhe ajetet Allah të madhërishëm në përgjësi. Mirë, po nëse është për qëllim transliterim që ajetet kuranore të shkruara në alfabetin arab të trans, transkriptohën në alfabetin latin, me një fjalë me, me shkru një latine, është një problematik që e kanë trajtu djetartë edhe në të kalumën, edhe në tani, dhe kjo në të kalumën ka qinë shumë debat të ulematë dhe kanë trajtu në forma dhe qasjet të ndryshme për faktin se kur fillun shumë popu i të futën në islam atere për shumë nga ta gjuha arabe ishte një gjuha e huaj, pra ndaj edhe filloj forma e ktil e transkriptimit te fjalve te Allahut e Madhërisht në në alfabetet e tyre dhe ka pas iniciative prej ulemave që kjo të të heqet si shprehi për shkak të devijimit që kishte ndodhur në atë kohë në fjalët e Allahut e Madhërisht për arsye se ne vëdim se gjuha arabe edhe pse alfabeti i gjuhës arabe ka pak shkronja janë disa shkronja që janë specifik e alfabetit arab edhe ato shkronja në shumë gjuhë tëra nuk gjenen, edhe kur ka ndonjë transkriptim, ka ndodhe ndryshimi atyre shkronjave, e ndryshimi atyre shkronjave e bën në funksion të drejktë edhe ndryshimin e kuptimit të disa fjalëve për, për shkak se një fjalë nëse në gjuhën arabe është shkruar me shkronjën ain dhe ne për shembull në shqip e përkthejmë ainin apo shkronjën a e bëjmë si a a tere ajo fjalë ka mundësi të devijojë në në në shpre, në shpreh anë formës si shkriptohat sipas alfabetit e shqip dhe kjo e bën që edhe edhe shprehjet dhe fjalët e gjuhës arabe të, të devijojnë tërësisht. Prandaj e saktë është që fjallët e këtila apo ajetet e Korani në bërgjësi mos bat shprehi që ato të të transkriptohën në këtë formë. Mund të jetë e lejuar për disa ajetet caktuara apo disa suret caktuara që jenë të domozdashme për për muslimanët të imsojnë, e faktikisht ata nuk kanë mundësime i mësu në gjuhën në arabe, në alfabet në arabe për, për shkaktë mos njohjes, si kurse që mund të jetë mësimi i fatihas ose mësimi i surës qul huwa allah ahad qul a'udhu birabil falq disa disa nga kto sura surre qe ato të të transkriptohen ne shqip dhe tu mundsohat te njerve besimtarve te lexojin ato me me kso shkruanja megjithse edhe kta kan nevojë qe gjatmësimit te kyre sura qe shkojn apo kontaktojmë hoxhallar të ndryshëm që e njohin alfabetin arab dhe të munduon ti përmirësojnë ato vende ku ka si thash devijim të të shkronjave edhe ndryshim të shkronjave që tu bëhet me dia aty se aty edhe pse shkruhet me me a nuk është e tëra a po është një shkronjë tjetër që faktikish mësohet e besimtarit se si shqiptohet dhe në këtë formë të bëhet të, të ikalimi atyre problemeve me të cilat mund të ballafaqohet një besimtar kurse i tër Kurani që të transkriptohet në, në alfabetin shqip dhe në atë fund të lexohet dhe të bëhet kjo shprehi, kjo është një gjë që ulemat në përgjithësi e kanë mohu dhe kanë refuzuar për shkak të pasojave që mund të sjell le, lejimi i kësaj, e pasojat të cilës tash pak më herët mund ndryshimi dhe ndryshimi dhe të jenë edhe ndryshimi i kuptimit të ajeteve në të tërësi, Zoti i mëshmirë. Cërshtos para se të vazhdojmë me pyetjet tjera që kanë mbetur, këtu do të shkụtemi për pak saqe. Ndërruar shikues, këtu shkụtemi për pak saqe për të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit me pyetjet e mbetura. Çndrani me ne. të dashë u të leshikua suri këthyëm në studio për të vazhduar me pyetjet e mbetura. Po që pyetja radhës të të ndë njëherë gjatë namazit ndodhë të apërsëris të njëjtë në sure në dyre kate. A mund të përmjërsohet këj gabim duke ashtuar edhe një sure tjetër? A duhet të ndalën apo të vazhdoj dherë në fund e pastaj të bëj se visezde? Ose ndoj shtatë apërsëris të gjithë namazin? Po, e, qështja e përsë apo në dy rekatë radhazi, nuk është problematike në islam. Me gjithë se disa prej ulemave kanë orëjtur këtë vëprim dhe kanë thonë që besimtari kur klidhët namaz dhe ledzën fatihan, ta ledzën një surë në rekatin e parë, në surë në rekatin e dytë ledzën do një surë tjetër dhe kan thënë se në të njëjt në rekatin e parë lexon për shembull surën kulhu allahuh ahad, dhe në rekatin e dytë lexon surën kulhu allahuh ahad, kan thënë se kjo nuk është mirë, është e urrëtur, jo diçka e lavdrueshme si i themi ne në gjuan e popullit. Megjithatë, nëse shohim nga praktika shumë bitë, e Muhamedit lavdërimin dhe paçën që shohim mbi të, është shumë që ai vërtet në disa raste specifike ka përsëritë një surë në dy rekate radhazi, si kurse është surja i dhe zurzile t'il ardu, surja zelzele. Tregohët se me një rast Muhammed Sassan, kër e ka falë namazin, në rekaten e pare ka lezu këtë surë, gjithashtu në rekaten e dytë e ka përsërit të njëjtë në surë dhe ashtu e ka përmbyll namazin. Pasaj kemi edhe një rast ku një prej sehabive e ka përsërit kër ju ka dalë gjemat muslimanve, e ka përsërit vazhdimisht atë surë një surë ka përsëritur surën Kulhuwallahu Ahad. Dhe disa prej sahabëve ju kanë u janë anku Muhammed sallallahu aleihi ve sellem se ky e përsërit shpesh kët surë dhe Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kur e pyet se pse vepran kështu ai thotë se e dua shumë kët surë atëre Muhammedi la drimi dhe pa sa çufr mbi të e aprovon kët veprim dhe nuk e çorton. Pra ndaj, themi që përsëritje e surës në dyre kate radhazi nuk ka gjithkesja dhe nuk ka nevoj, asë për se visejnë, nuk ka nevoj, asë për lezim një surë e shtes, po gjithashtu nuk ka nevoj edhe të përsëritje të namazin, zotit i më smiri. Përve tja radhës, të të alejojët pikturimi i portretave të njërzve dhe ashtë elejuar vendosja fotografive në mur e personave të vdekur. Vërtet, kjo është një përsëritje problematik me të cilën komuna bashkëore ballavaçomi më shumë, kurse nga parimet islame kuptojnë se vërtet vizatimi i qenieve të gjalla me dorë, çoft me ngjyra apo me vizatim të thjesht e kështu me radhë Vizatimi i portreteve dhe cenive të si gjalla në islam në përgjithësi është ndaluar dhe kjo nuk duhet më të qenë shprehje besimtarit dhe duhet i largohet kësaj, për shkak se kemi ajete, kemi hadithe të drejt për drejta që ndalojnë këtë gjë, prej tyre është që Allahu xhëlalahu do t'i mallkoj ata njerëz të cilët e kanë bërë këtë vepër. Pastaj kemi një hadith tjetër që Zoti i Madhëreshëm kur dalin të tillë para Zotit të Plotfuqishëm, do t'i urdhrojë ata e, njerëz që kanë pikturuar qenjet e gjalla, që tu që tu kthein shpirtin atyre qenjave që kanë vizatuar dhe i kanë i kanë pikturuar. Dhe kët nuk do ta arrin ata as si një lloj ndëshkimi për ta për veprimin që sin e kanë bër. Prandaj kjo është një një punë që duhet të ik besimtarë dhe mos ta praktikojnë as në formë. ë gjithashtu e ata njerz te sul tan prirje per vizatim edhe pikturim atere nse deshiroin te mirren me kete me kete fush edhe me kete art e drejta e tyre esh qe te pikturoin peizazhe te ndryshme qe nuk kan ben me me qeniet e gjalla ne pergjithsi gjithashtu edhe vendosja e pikturave ne per ne per dhoma te ndryshme edhe kjo esh nje veprim i ndaluar qe peigamberi s.a.s.e ne nje hadith thot se në atdhom në të cilën vendosen piktura të këtilla nuk futen me laçet, që nuk kupton se janë veprim vende në të cilat largohohet edhe më rahmeti i Zotit madhërisëm dhe janë vende në të cilat nuk prezantojnë me laçet e Zotit të plotfuqishëm. Ja është për qëllim portrete, figura të njerëzve apo piktura për vizatim, për vizatim e kisha e kam fjalën për qenie të gjalla. Për. Gjithashtu edhe edhe vendosja e tyre në mure është për qëllim pikturat e qenieve të gjalla e asesi peizazheve të ndryshme e kështu me radhë. Pra është për qëllim prej fillimit deri në fund për qeniet e gjalla dhe edhe për vizatim edhe për për vendosjen e tyre nëpër mure. Kurse për sa i përket fotografive që bëhen me aparat apo, apo me me kamera e kështu me radhë, nëse ato bëhen ka debate ulëmat dhe e saktë është se dallojnë nga pikturimi për shkak se eh aparatet nuk bën nuk është një tendencë i imitoj diçka, po është faktikisht reflektim i atij realiteti që është në në letër. ë dhe, dhe kjo dallon nga vizatimi, kurse vendosje këtyre fotografive gjithashtu në në përmure edhe kjo është një veprim të sënë e ka ndalu ulemat, posa që është ulemat bashkohor, duke thënë se kjo është një formë apo tjetër e, madhërim i njerëzve të vdekur edhe lavëdhërim i tepruar i tyre edhe përkujtim jo i formës e drejtë që ato të vendosën e përmuret e ndryshme edhe në përvende kurim ne, nëse dëshirojmë që ne t'i kujtojmë ata të, të lutëm i për ta, atëherë e e nevojshme për neve është që të bëjmë dua vazhdimisht për ta, dhe të bëjmë lutje për ta e asaj që ti ti ti bëjm apo ti kujtojm ata në forma të tilla që dukeu vendosur fotografitë aty të në murre edhe vende të të tilla qoftë edhe me lapidare duke u thotë se nuk fruten me me like-et në ato vende që po, gjithsesi edhe kjo nuk në kuptohet nga hadithi i përmendur pak me e më herët zotëtim muslimani atë realizojmë një pyetje tjetër në natën e Isra's dhe Mirazhit pejgamberi alayhis salam i ka parë pejgamberët Pyetja është ku gjendë në shpirt të ratë e pejganberve, në gjenet apo në cjellë? Po, fillimisht neve duhet ta kemi parasysh, se njëriju pas dhekjes nuk përfundojnë qdo gjë. Pra ndodhë largimi i shpirtit nga trupi, por në një formë apo tjetër njëriju prapë e ka një formë tjetëses, që quëtë hajatë bërzëkhie, jetan bërzëkh apo jetan vareza, që në fund të tërësishme dallon me mënyrën dhe formën e jetës që e bën njerëzit në këtë botë. Pra është një formë e jetesës që dallon nga forma dhe mënyra e jetesës në këtë botë. Prandaj edhe jeta e pejgamberëve pas vdekjes, pas vdekjes së tyre është një jetë e veçantë që nënkuptohet si pjesë e jetës në Barzah, jetës së Varrezave që ka vequri dhe karakteri që ndërlidhen me jetën e varezav e nuk është e drejtë e jona që të bëjmë analogji apo të bëjmë përgjithësime se si mund të jetë ajo jetës, a ushqehen si është forma, si përjetojnë ek çto më radh, për arsye se janë gjëra të cilat neve nuk kemi mundësi të kuptojm ato qartë, përveç asaj që na ka dëftuar dhe na ka shpjeguar Allahu xhala ala në Kur'anin famlar apo apo na ka shpjeguar pejgamberi lavdërimit dhe pasë shohuni mbi të në hadithe të ndryshme. Uh, ajo çfarë dim në është se pejgamberët pas vdekjes gjithsesi bëjnë jetë për arsye se Allah xhalla wala thot në një ajet në një ajet kuranor wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya mos i konsideroni ata të cilët Allah xhalla wala thot mos i konsideroni ata të cilët at kanë vdekur në rrugën e Zotit se kanë vdekur do të thonë nuk jetojnë ata jetojnë Të Dothot, jet, po e e tek zoti tyre. Do thot kanë jetë mirë, por është jetë e veçantë që nënkupton me jetën e barzehut, e jo jetë sikurse që, që e jetojmë neva në këtë botë. Gjithashtu edhe jetesa pejgamberëve ndërlidhet në këtë formë jeteses që ka specifikat dhe karakteristikat e veçanta. Edhe forma se si është taku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me kta pejgamberjat kozimit e eraxit ka qenë se Allahu Gjallavalla ka sëqarimet e ulemat në përgjësi, në dërto është se Allahu Gjallavalla i ka mundësu që shpirt të ekture të vdekruve të atakojnë Muhammeden sallallahu alaihu sënë, të bisedojnë me të, edhe ata kanë qenë të shfryrëndar në për ka në për çeit e tokës në për e në për çeit e ndryshëm në lart edhe në çeit e ndryshëm katagup pejgamber të ndryshëm kurse forma se si jetojnë ata si shkojnë si ecin si Gjerat që janë ndërlidhen me me me mënyrën e jetesës së tyre neve jemi të kufizuar në këtë dhe nuk kemi mundësi të dimë dhe e tëra çfarë mund t'i shtohet kësaj mund të jetë vetëm spekulim dhe tendencë të themi diçka, afaktikisht nuk kemi asnjë mbështetje që të pretendojmë diçka se është kështu apo është ashtu, zoti i mësimit. Sigurisht pyet si si bëhet tek biri lidhjes në namaz për burrat e si për gratë. Ka dallim të falës namazit hos Ndërgjimit. disa prej ulemave kanë bër dallim në mënyrën e faljes së femrave dhe meshkujve. ë disa pediatoret e medhhebit hanefi, gjithashtu edhe disa të medhhebit hanbeli, që janë mundu hu të bëjnë disa dallime rreth mënyrës së faljes së grave dhe faljes së burrave, megjithse në praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe në mnyrën se si e ka shpjegu i dërguar e Allah të lafdrimi dhe pasha që është një bitës se si duhet të faljet namazi, veprimet praktike, nuk ka ndë një citat as i drejt për drejt, as i tërthart që tjep me kuptu se ka dalim në mes të faljes e burat dhe faljes e grave. Pra naj të kviri filestar të kë, edhe të gratë edhe të burat bëhet njët me gjithse të forma e ngritjes e duarve nështë të këtë djetarët e dhe me dhejbët hanefi kanë thanë që burat ingrisin deri të këveshët, kurse grat ingrisin deri të kësupët, për shkak se i kanë shamia dhe nuk kanë mundësi të afrojnë duart e tyre deri të veshët, kjo ka qena i shtihad e tyre pëse kanë thanë këtë formë, edhe e shkriptojnë tek birin fillestar që është Allahu Akbar dhe në këtë formë llogaritë që kanë li, janë lidhur në namaz. ë edhe pavarësisht burrat apo gratë në përgjithësi ë dhe ne vetëm se çështja e ngritjes së duarve nuk është diçka është më së pari për syneteve dhe mënyra e ngritjes nuk është disk decisive se duhet bëhet vetëm në këtë formë për shkak se nga vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vërtetohet në hadithe të qarta se në disa raste ai ka ngritur duar deri te veshët dhe në disa raste i ka ngritur deri te supët në disa raste pak më dal në këtë formë, do të them se ne aplikojmë njërin nga këto forma, faktikisht ne kemi praktikuar traditën dhe praktikën e Muhamedit lavdërimit dhe paqja që shohim mbi të, Zoti i mëshmirë. Një tjetër fytytë thot kur kemë ndonjë nevojë, cila është lutja, cila është lutja më e mirë për t'ju drejtuar Allahut. Ka lutje të ndryshme, të cilat e, e, vazhdimisht besimtarit i thot gjatë rasteve dhe momendësive muna, të ndryshme, Unë duke mos e vequnë ndonjen nga këtu lutje e proses këtë shikuës dhe shikuës i tjerë në përgjësi që ti kthehen librit mburoja muslimanit dhe në këtë libr, në fund të librit është ajo përmbajtja A do tregull se zakonisht si ka qenë tradita e Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshë mbi të në lutje të cilat i ka bërë në raste dhe momente të veçanta. Ato kemi edhe lutje të cilat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë në raste kur ka pas nevojë diçka kur ka pas në një problem, kur është balafacu me një situatë caktuar, edhe aty e gjenë besimtari, besaj, shpresaj veten e ti, edhe timsoj ato dhe të, të kufizot në ledzimin dhe thënje në atyre lutjeve, është një, një forma po tjetër edhe pasim i praktike se Mohamed i ladrimi dhe pache që, që është mbitë në lutjet të slatë ai i ka bërë. Zotë e di më smilin dhe sa më në pyetjet e fundit për emison në Santum, çfarë duhet të veprojmë nëse në rrug gjejëm një kart monedh prej 20 eurove? Çështja <clears throat> e gjetjes së mallit të huaj apo pasurisë së humbur të dikujt është një çështje që fuqaha tanë nderuar ulemat në përgjithësi e kanë trajtuar dhe në në fushën e fikhut, jurisprudencës islame është një kapitull i veçantë që i shkron këtë e shkron këtë problematik në formë të detajzuar duke shpjeguar formën e humbjes, formën e asaj si të bëhet deklarimi i saj se si bëhet gjetsi, si duhet të veprojmë me personin që e ka gjetë e kështu me radh në përgjithësi, edhe konkluza e tërë asaj i themi se është se eh gjërat të cilat njeriu mund t'i gjejë, gjërat e humbura që mund t'i gjej, mund të jenë gjëra të thjeshta, sikurçi mund të jetë një laps dorë, mund të jetë një një shumë e parave të thjesht 1 euro, 2 euro e kështu me radhë që nuk kanë ndonjë vlerë shumë të madhe që njerëzit të të, të ti të mërziten shumë apo të kërkojnë vaktimisht për të i ka humbur 1 euro, nuk e bën shumë të madhe, vazhdon jetën e kështu me radhë. Dhe nëse pasuria e humbur është e kësaj natyre, është një shumë simbolike, apo është një pasuri e thjesht, nuk ka ndonjë vlerë të veçantë, atëherë në këto situata ulemat kanë thënë që nëse besimtari i merr ato, nuk ka gjetje për arsye se është një punë, një gjë e thjesht. Por nëse i jap sadak, sadaka është më mirë. Nëse pasuria e gjetur respektivisht e humbur është shumë më ma e madhe se kjo, sikur që mund të jetë rasti 20 euro apo një shumë më ma e madhe, apo mund të jetë pasuri konkrete ndonjë kulet apo ndonjë ari, argjënt e kështu me radh, diçka që ka vlerë, atëherë çfarë duhet të veprojë besimtari është se duhet ta kuptonë se ai është emanxhi në këtë që ka gjetur. Do thonë nuk ka të drejtë ta përvetsoj më një herë në asnjë form, për arsyesë se ai duhet mëshin emanetgj, duhet mëshin besnik, duhet mëshin nga ata të cilët kur i i bjen dorë diçka që është e tij e e tij, mos ta përvetsoj, por duhet të të interesohet ta gjej e, e, pronarin e asaj pasurive dhe të mundohet ta kthej emanetin atij që i ka humbur. ëh që është do thot pronarit të, të, pronari të, të atij emaneti. Ve, dhe çfarë duhet veproj ky? Ky duhet të që të interesohet çon forma deklarimit në atë vend ku e ka gjetë që të shkruaj për shembull një shkrim, një lajmërim që në këtë vend kam gjetë një pasuri, duke mos e specifikuar sa so është shumë edhe ku ka ku është gjind, a ka cin kulet apo po vetëm tregoj që në këtë vend i kam gjetë një shumë të parave ose një një gjë të humbur dhe kush e ka humbur letëm lajmërohet ose ta deklaroj atë publikisht duke i lajmru njerëzë që jenë afrë aty qofë në shitorë, qofë dikush që e, silët ande i pare ose ta shënoj atë dhe shënoj numrin e telefonit ose mnyrën se si ka mund si të kontaktot i tili dhe personi që mund ta ketë humbur atë pasurit i lajmruat këti dhe kytë kërkoj shpjegim se qëfar ka humbur si duket ajo kështu me radhë dhe nëse nga pytje që i shtronë e kupton se ai është pronari, ja kthen ato dhe nuk ka as nuk duhet të kërkoj ndonjë shpërblim për atë që ka bërë, për arsye se e tëra çfarë ka bërë është e ka kthyë emanetin që tek pronari i ati emaneti. Ose forma tjetër është që deklarojnë se është një një një pasuri më e madhe të deklaroj nëpërmjet mjetet e informimit, qoftë me internet, qoftë me Facebook, qoftë edhe duke dalë publikisht, e gjithë me radhë ta jep pronarin dhe t'ia kthejë. Nëse kjo e bën këtë veprim besimtari dhe nuk ka ndë një përgjigja ose nuk lajmërot as kush dhe kalon një kohë u lemat ka thonë deri në një vit a there pas një vitin nëse ai e përvecën në kuptimin e merë dhe e shrydzon për vetën e ti thonë që nuk ka bërt keqe dhe i lejot me një kush që herdo kur nëse lajmërot pranari i ati mali qofta dhe pas dhët vitev ai obligohet ja yakte aty për pra arsyesa se ajo nuk ka shenjë e thi. Prandaj duhet ta ketë parasysh që me këtë kusht i lejohet ta shfrytëzojë ose ka mundësi që nëse nuk don hy të hyj kuzhimeve të këtij llaç, atë pasuri ta, ta jap dikujt sa ta konë emër të personit që i ka humbur dhe me kët gjëse se ai ka ç problem për veprën dhe punën që e ka bërë. Zoti e di më së miri. Ju falenderoj që sonte jeni në studio më ne për të por dizur kryetëvet të shikuesve tanë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Ndërrua shikues, kjo është fundi emisionit ton, dërko ju vazhdoni t'i dërgoni pyetje tuaja dhe ne do t'i mirpresim ato në adresën ton elektronike pyetje etqseivisks.com për t'i përzedhur disa prejtyre në emision në arshëm. Dere atëher, salamu aleikum dhe mirë nbeqë.